for me. А кад јави савета чуу поздрав Марин, заигра дите у утроби њезиној. И јави савета се испуни Духа Светога и повика узвишени гласу ми рече «Благословена I blagosloven je plod utrobe Tvoje. I otkud meni ovo da dođe, mati gospoda mojega, meni? Jer gled, kada glas pozdrava Tvojega dođe u uši moje, zaigra dijete od radosti u utrobi mojo i blago onoj koja vjelova daće se izvršiti, što joj je kazao gospod. I reče Marija, veliča duša moja gospoda, i obradova se duh moj bogu spasu mojemu, Što pogleda nasmjerno sluškinje svoje jergle, Pod sada će me zvati plaženom Svinara Štajim, Što mi učini veličinu silni i sve to ime njegovo. tout le marios en mon cœur me se ce et vrai tu со духа аминь слушајући браћу и сестре о думно химне је вепрозмишне сихире што ћемо кад могамо допримитимо да је ова заиста узвишена радост и овај Presveti i presvjetli praznik, iako praznik nas ljudi svih vrmena i svih onih koji su nosioci ljudske prirode ipak i na veliku žalost on mnogima izmiče i mnogima je van dometan. Nešto je Gospod uredio da tako bude nego zato što mi odluči smo da živimo tako kako živimo. Slušajući kako se crkva raduje i kakvim nas kanonom radosti, pravilom i mjerom radosti poziva i priziva u prostor ovog velikog slavlja, zaista veliko tržestvo. Vasedensko tržestvo. Primjećujemo kako smo ostali bez daha. Pogledajte samo ovaj današnji dan i praznik, ovaj, u godini, ovoj, i možete da izvučete vrlo precizne zaključke o tome gdje se svijet nalazi i štaga, ako se brzo, I rekli bismo koliko je danasne pokaje šta ga sve očekuje, kakve još nevolje, kakvi mrakovi, kakvi sve problemi i patnje i stradanja, koja samo najavljuju onu već najavljenu i Bogom otkrivenu vječnu patnju i vječnu muku. Crkva danas, Puna radosti, međutim vrlo malo onih koji se u njoj raduju i koji suštinu ovog praznika prepoznaju. I ovu presvetu djevojčicu koju je sami gospod izabrao prepoznaju cijene jevo danas u ovom prazniku simvolično i tajanstveno prate do hrama svetoga do svetinje nad svetinjama. Crkva, braće i sestre, nas, ukoliko smo uspjeli da uhvatimo korak sa njom, danas poziva da dođemo i budemo u pratnji presvete djevojčice, vladičice naše, Bogorodice i sve carice i nevidljivih duhova i svih ljudi. Oziva nas da uđemo u svetu obitiju i da odvojivši svoju pažnju, odvojivši svoju volju, odvojivši svoj um, svoje osjećanje i svoja tijela, krenemo za njom. Nema čekanje braće i sestre. Došao je ovaj dan. Imali smo dovoljno vremena da se grupiramo, imali smo dovoljno vremena da isprobavamo, dovoljno vremena da odslušamo, da odgledamo, da opipamo, omirišemo, okusimo povratimo evo dana kad treba donijeti odluku nema čekanje braće i sestre i revo u kretanju vremena evo trenutka koji nudi vječnost evo povorci mrtvih mrtvorođenih koji se rađaju mrtvo rođeni koji umiru, braći i sese, evo one koja se rodila da bi Boga živoga u sebe primila i sebe rodu ljudskom rodila, podarila ga kao savršeni dar, kao novi početak, novi besmrtni, netruvežni, i korijen, da bi svima nama koji se u svetim tajnama crkve, u svetom krštenju, miropomazanju i u svetom pokajanju. je pokajanje, braće i sestre, obnova krštenja svima onima koji kršteni zalutaše i grijehom sebe unakaziša. Evo danas prilike da se pokajemo. Moćne prilike. Sva na naše pokajanja, braće i sestre, svo ono naše grickanje noktiju treba da se uzdigne braćo i sese sve oni naši pokušaji, da se ispovijedimo svi oni naši pokušaji da budemo bolji oni evo danas dobijaju mogućnost da se podignu na ovaj svešteni stepen praznika i da zadovolje potpuno da zadovolje našu potrebu za pokajanjem, za izmenom jer kako je to pokajanje braćo i sestre to jest kakva je to promjena puta, izmjena života ako nije na ovaj današnji dan povezana i uključena i upratni matere života kako možemo nazvati dobrom promjenom ono koja se ne tiče, direktno ne tiče ovog praznika i ovog događaja i ove presvete otrokovice, presvete djevojčice. Zato, braći sestre, ni kršteni i na pokajanje pozvani evo ovim praznikom dobijamo izvanrednu mogućnost koju treba da iskoristimo koliko je večeras, koliko je sutra u prostoru ovog predivnog i presvetog i presvijetlog praznike, ovog velikog toržestva. I ne treba gubiti vrijeme, treba krenuti odmah. Ne ispitujmo, braćo i sestre, kako, kuda, dokve. Treba imati povjerenja u crkvu. Treba imati povjerenja u naše svete pretke, koje sveti Sava posvetio sveti Hilandar ovom velikom prazniku, povedenju presvete Bogorodice. Ako je naša sveta ostroška svetinja, gdje se nalaze mošti, poslu je nje uvedenog u hram svetoga Vasilije ostroškog. Ako su naši sveti preciji ovu svetinju podmajinsku posvetili ovom prazniku, što bismo mi sumjali da je to dobro? I zašto bismo se premišljali da li da krenemo ovim putem koje danas mnogima potpuno nepoznan i kojeg, nažalost, nema u mnogim ponudama, braće i sestre. Zašto ne bismo krenuli za njima? Sa punom vjerom da je to dobar put i da je to dobar, možemo slobodno reći, i jedini način da svoj život zaštitimo od smrti od bolesti, od grijeha, od džavola, od terora duha vremena. I da ovim praznikom uđemo u jedinstvo sa svima svetima, i angelima, i mučenicima, i ocima i prorocima, da uđemo, braćo i sese, u zajednicu sa samim otcem, kroz Sina, Duhom Svetim. I zaista, baš u ovom trenutku, kad ulazimo, evo smo ušli u praznik vavedenja, braći i sestre, otkriva se ta oštra razlika, oštra i jasna granica između Carstva Božijeg i carstva ovog pomračenog i u demonsku tamu pogruženog svijeta. Svi oni koji su živi članovi svete Božije crkve, danas su spremni, danas su opasani, danas su prisutni, iako izranavljeni mnogim grijesima, iako pokretani mnogim strastima iako robovi mnogih poroka ipak, brađe i sese svjesni duhom svetim osvješćeni da nema drugog puta za grešnika nema druge nade za bolesnika i nema drugog izvora besmrtnosti za smrtnika Da nema drugog puta do i da nema druge žene, druge djevojčice, do ove buduće bogorodice. Da samo nju prateći, braće i sestre, ali pazite, samo nju, proroke slušajući, Paživo slušajući, a nju prateći, jer sva proroštva svetih proroka, evo danas se ostvaruju. Svi proroci se danas duhom svetim raduju, jer ono što su oni proricali, evo danas ostvaruje. Evo koraka presvete djevojčice, koji sve više smanjuju i tope, onu razdaljenu između Boga i čoveka. Svaki njen korak ka svetom hramu, braće i sestre, umanjio je razliku između tebe, tvoje duše i duša tvojih najbližih, najmilijih i Boga. Ovaj svešteni vhod, ovo sveto obavedenje, to je ulaženje, uvođenje, ove presvete djevojčice, jeste zapravo, braće i sekretanje, kretanje, naše prirode, ljudske otpave prirode, srijetanje sa Bogom, koje će vrlo brzo rezultirati i sjedinjenjem Boga i čoveka, koje se, pazite, taj događaj, To je, braćo i sese, najveći događaj u istoriji ljudskog roda. Sve ovo drugo o čemu mi pričamo, o čemu pišemo, šta izučamo, sve to, braćo i sese, u poređenju sa ovim ništa, samo prepakivanje pepeva, praha. Ovo je događaj, presudni događaj, ova djevojčica, braćo i sestre, I njena utroba, to je to svešteno mjesto, taj sveti kivot gospodnji u kome će se Bog zacariti, presto na, kom, na kojem će sjesti, zacariti se na način što će našu pavu porobljenu satanom, grijehom, bogašću, smrću, smradom, trovežnošću, staranjem, tako je poraženu prirodu, osloboditi, zacariti se. Našu prirodu, braći i sese, niko nije mogao da oslobodi. Ona je tako duboko bila povrijeđena, tako duboko i teško porobljena. I to pazite, najgore mogućem neprijatelju, džavolu, gordeljivcu, smrdljivcu, bolesniku, mrtvacu, istočniku smrada, truleži, laži i tame, i neka što je svoju nekad angelsku prirodu povrijedio, nego se uselio i zavisti i zauzeo ljudsku prirodu, uvetio u nju kroz otvorene dveri neposlušne volje naših preroditelja i počeo da caruje, da maltretira, podigao brata na brata, zakulo brat brata i onda je to posle krenulo progresivno da se ubrzava i uvećava sve do onih masovnih žrtvoprinošenja, gde su ljudi njemu, dakle demonu, prinosili žrtve. I danas, braćo i sestre, Ti satanistički kultovi postoje. I danas ljudi prinose ljude na žrtvu. S tim što je danas još gore situacije, još gore žrtvo prinošenje, jer prinosimo duše na žrtvu. Kroz važne ideologije, važne kultove. I niko nije mogao da nas osvobodi. da nas osvobodi. Jedva je izabrani narod, okružen raznim svjedočetnjima o jednom i istinitom Bogu, okružen prorocima, zakonom i mnogim čudima, jedva je uspijevao da se održi na nogama i da izbjegne skretanje u idolo poklomstvo ali da oslobodi ljudsku prirodu, nije mogao. A ovaj praznik, braći i sestre, on najavljuje dogazak oslobodioca, spasitelja. Najavljuje ga. Evo, evo je zora novoga dana. Evo presveta djevojčica Hrana, Ulazi u hram, u svetinju nad svetinjama, da se pripremi da ga dočeka i da mu svoju djevstvenu i prečistu utrobu, braću i sestre, priugotovi kao presto i baš u toj utrobi, baš od njene prirode, od njene krvi, uzeće se kao prvina, braću i sestra. Njena krv isjediniti sa božanskom prirodom na čudesan, naduman i neizreciv, nepoimljiv način, u to ne možemo da uvazimo, braće i sestre, u to vjerujemo. Upravo u njoj, u njenoj utrobi doći će do sjedinjenja, to jest do zacarenja Boga Boga. Kroz ovaploćenje, to je skroz primanje ljudske prirode. I od tog trenutka došlo je do oslobađanja. Dobili smo, braćo i sestre, novog čovjeka, novi korijen. Ali vrlo je važno to znati. A crkva ovim praznikom, ovo je veliki praznik, braćo i sestre, ako ovu lekciju ne čujemo i ne usvojimo, onda zaista teško nama ako se danas ne budemo obradovali, danas i sutra onda ne očekuj da ćete bilo koji drugi dan obradovati vrlo je vjerovatno da se ni Božiću nećeš radovati koliko pečenici mnogo važan dan, mnogo važan praznik i zato u ovom postu On je zauzima tako važno mjesto kao preteče onom velikom prazniku roždestva gospodnjeg. Jer da ova djevojčica, braću se sese, nije danas ušla u hram, ne bismo mi ni u vitlejem ulazili. Ona pećina bi bila i danas prazna. I mi tam i živjeli, ko zna do kakvih bi dubina Posrnuli, sigurno ovdje ne bi smo bili. Zato i ovo naše prebivanje u ovom sveštenom domu Božijem, u ovom hramu koji je posvećen ovom prazniku, direktno nas povezuje, braći i sese, i u isto vrijeme obavezuje da ovaj dan ozbiljno usvojimo, odnosno događaje ovoga dana, da prilijepimo na naše rane, na naše duše, Na naša srca, na naše života. Da to bude nova životna osovina, novi put, braće i seste. I da prateći ovu presvetu djevojčicu, pratimo crkvu našu, braće i seste. Danas se mi odvajamo od svijeta. Svijet danas gotovo da ne reaguje. Rekli bismo da potpuno ne reagujemo, da znamo, da drhti. Boji se ovog praznika. Pravi se, braćo i sestre, svijet da ne zna. To je blef, to je gluma, to je igra prestrašeno. Danas svijet, tačnije knez ovoga svijeta i svi oni koji pokreću ovaj svijet, koji vrlo često i nas, hrišćane, primamljuje svojim ritmovima i svojim ostvarenjima, svojim strasnim magnetima. Danas on strakuje, danas on trese se, braći i sestre. Danas se on muči, plače, tuguje. Toga treba da smo svjesni. I neka plače, on je to izabrao. On vjeruje, ali drhti, neće od gordosti da se pokaje. I to ne treba da nas bunjuje. To što nas nema mnogo u hramovima, to što se ovaj praznik praznuje u ovome svijetu, odnosno ne praznuje uopšte, za razliku od mnogih drugih, Nazovi praznika to što, onda, što nije danas neradni dan, što nema po trgovima, što nema po reklamama, braćo i sestre, što se niko od ljudi koji bi trebali da se oglase ne oglašava, što danas u školama nema nikakvog govora o ovom prazniku, što naša djeca uopšte ne znaju za ovu presvetu djevojčicu, za razliku od mnogih vještica, demona i demončića, to, braćo i sestre, ne znači da crkva danas ne poziva, poziva i te tekako. Dovoljno je što nam je da posvećen vavedenju, dovoljno je što je ostroška svetinja posvećena vavedenju, zato nije dovoljno jasno. Dovoljno je jasno, braćo i sestre. Zato, krenuši kroz crku i kroz ovaj praznik za presvetom djevojčicom, mi se odvajamo od ovoga svijeta. Ostavimo ga, preću i sestre, njegovim zabavama. Kad već neće sa nama, a mi moramo krenuti, evo zvona se udariva, krenula je praznična služba. Evo i mi sveštenici, Neko se ove, neko se one strane. Došli smo u oltar. Krenule su kadionice, krenule su stihire. Evo još malo, u stvari evo i počelo na Svetogori u Hivandaru svenoćno bdenije. Danas su tamo sakupljeni monasi i svih svetogorskih manastira. Veliko praznično slavlje, nema čekanje. Došao je praznik. Vrijeme koje protiče, evo ga donijelo, a mi u njemu našli, braće i sestre, u vremenu i u našoj ljudskoj prirodi za carenog cara vječnosti. Samoga Boga, sad već Bogo čovjeka, oslobodioca naše prirode. Oslobodio je našu prilodu od satane, braće i sestre, tako da smo počeli da ga gazimo nogama. Dada je nam vlast da stavimo na svu silu vražiju. Naravno, ukoliko smo u zajednici sa njim, kroz crkvu njegovu, nemoj dizati nogu na satanu, ako nisi u crkvi pravoslavnoj, jer ćete pojesti zajedno sa obije noge i ruke, i sa svim kostima a ako si u crkvi onda slobodno ne boji se gazi ga jer imaš to je zdobio si svu silu Božju da gaziš svu silu vražiju jer se radi tebe Bog zacario oslobodio je našu prirodu braćo i sese od grijeha jer se začeo utrobi a da nije okusio. Takva je tajna svetoga besjemenog začeća u utrovi presvete djeve. Tamo grijeha nije bilo, braće i sestre. I naša priroda u tom začeću je oslobođena i tog, gospodara od koga nismo mogli da se oslobodimo ni onda, ni dan, danas kogod pokušava da se oslobodi od grija raznim reformama raznim pedagogijama one ne samo što se ne oslobađa nego još veći rob biva a kogod se vratio crpi pravoslavnoj bio poslušan bio disciplinovan uredan spreman da do dočeka praznike da praznuje on se malo po malo oslobađa od poroka od strasti od grijeha od demona od smrti od vremena i što je vrlo važno oslobodio se od pritiska ovoga svijeta uvejte braće i sestre kako nas crkva moćno ograđuje. Ovdje smo se sabrali večeras da pratimo Majku Božiju. Tačno je, znamo da mnogi od nas ne znaju zašto su se mi ovdje sabrali, ali naučit ćemo, braće i sestre. Pa kako ćemo naučiti ako večeras nismo ovdje? Naučit ćemo večeras nešto, pa ćemo sjutra da dobijemo još nešto, pa u toku ovog posta Naučiti mnogo toga, pa Božić dočekati bolji, ozbilniji, pametniji, obrazovaniji. I tako kroz godinu, pa u sledeću, tako obraća i seste čovek napreduje. Ono što je važno da znamo i večeras prepoznamo i tomen se obradujemo, naravno to je uzvišena radost, Ali nemamo mi ku drugo, to je naše, to je nama dano, to je radi nas i radi našeg spasenja, braće i sestre. To je upravo oslobađanje naše prirode u tajni, ova ploćenja kome je prethodilo ovo ushođenje, odnosno uvođenje presvete djevojčice u hram, jebosalimsku svetinju nad Svetinjama, da bude pripremljena, da spremno, mirno i poslušno dočeka cara nebeskoga, koji će se, mnogo važno, u njoj zacariti i osloboditi našu prirodu i calovati braćo i sestre, noseći je neraskidivo učinu. Do dana današnjeg i u vjekove vjekova. I on je primio našu prirodu i dan danas caruje, odnosno sad caruje sa ocem i Svetim Duhom. Znate li vi, a morate to znati ako ne znate, znajte da je Gospod naš Isus Hristo, Sin vječnog i bespočetnog Otca, od tog trenutka vopoćenja do dana današnjeg i bit u vjekove vjekova, Čovek, braćo i sestre, Bogo čovek, oni danas sjedi sa desne strane oca noseći u svojoj ipostasi sjedinjenu ljudsku prirodu sa svojom božanskom prirodom, zamislite to, i caruje, sad caruje sa Otcem kao Bogo čovjek. Je to su potencijali crkve, neistretni potencijali, braće i seste. I zato Duh Sveti može da čini što čini kroz svo vrijeme, evo kroz ove naše dane, kod crkvu pravoslavnu. Sve može Duh Sveti, pa svakodnevno se na svetim bogosluženjima i na svetim božanstvenim liturgijama sjedinjujemo sa Otcem kroz Sina Duhom Svetim. Pa ništa lakše duhu svetom da te poveže, ne u neke zemaljske mreže i sa ljudima, nego da te poveže sa ocem kroz sina, jer sin očev je i sin čovječi, sin očev i sin djevin, pa ti duhom svetim kroz svete tajne naše svete pravoslavne crkve ulaziš u opštenje, blagodatno opštenje sa svetom trojicom. To je, braću i sestre, naš put, to je naše carstvo, to su naši praznici, svijet, na to ne može ni da pomišlja, braćo i sestre. Mi ulazeći u prosorovih praznika, potpuno izvijećemo iz dometa ovoga svijeta i zaista nema ništa ružnije nego kad nam zvone mobilni telefoni u crk, u redu, javit se, nije problemo kasnije. Ali gde smo mi sad, braći i sestri? Gde mi i Mi se odvojismo. Ali mi jesmo u realnom vremenu, ali i nismo, braći i sestri. Mi jesmo u ovom gradu, ali i nismo u njemu. Pa praktično trebalo bi umno sozrcavajući događaj ovog praznika. Više da budemo u Jelusalimu, nego u Budvi. zaista neistrpne mogućnosti, koje nude svi naši praznici, pa i ova jedan od velikih bogorodičnih praznika. Zato ohradujmo se, braći i sest. i ne zbunjujmo se, ne bojmo se. To što svijet ne praznuje, ne znači da se ne boji, a mi ne bojmo se, nego smjelom. Ali samo... Na ovaj način smjelo, izvan ove litije, opravdan tvoj strah i bježanije. U ovoj litiji smjelo, derzno, venu, aj naprijed, jer pratiš presvetu djevojčicu koju je Bog izabrao. Pratimo je, braćo i sestre, zajedno sa svim našim svetim precima koji su je pratili. Pratimo je sa svim našim svetim carevima, kraljevima, sa svim svetim materama, očevima, arhijerejima, mučenicima, monacima, ispovjednicima, sa svima svetim apostolima, sa svima svetim djevama. Pratimo je, braću i sestru, Hram, da bi nam Evo kao što će nam i večeras i sutra, Boga, Dariova, Boga rodila. Rodila Boga u tijelu, braće i sestre, da bude čovjek, da se rodi od nje i da bude jedan od nas. Radi nas, da uđe u našu prirodu kako reko smo, da je oslobodi. I svakog onog koji uđe u jedinstvo sa njim, uvazeći u jedinstvo sa njegovom crkvom, da oslobađa od robstva i robovanja satani i zlim demonima, grijehu, duhovoga svijeta i smrti. I nama u ove dane crkva, braće se sestre, ovim praznikom isto to poručuje I isto to nudi, zato nemojmo da gubimo vrijeme, moramo krenuti odmah, moramo krenuti koliko je večeras, koliko je sutra, krenuti za njom, a preko nje, sa njom, krenuti ka svetim nebesima, ka svetoj trojici, i u njoj dočekati i kroz nju, braće i sestre, sresti, i u svetoj liturgiji primiti njegovo tijelo i njegovu krv. Uzmite, jedite, ovo je tijelo moje. Pijite iz nje svi, ovo je krv moje. Uzmite ovo tijelo od nje. Od nje ćete ga dobiti. Uzmite od nje jer ja sam ga od njej primio. Pijte iz nje svi, ovo je krv moja. Iz nje, iz presvete bogorodice, jer sam od nje tu krv i primio na tajan način i postao čovjek. Ne ispitujmo kako, braći i sestre, od oni Um Gavrijeva veliko ga nije činio, a kamo li naši mali ograničeni umovi. Ali blagodaću sposobni da vjeruju i tajni da se poklanjaju. Poklonimo se i mi večeras ovoj tajni. I uz pomoć duha svetog braća se sese radujemo se duhovno. Jer evo početka spasenja našeg evo djeva uvezi u hran gde će se radi nas ljudi radi našeg spasenja odigrati veliko čudo i veliki događaj čudesno i za svakog čovjeka spasonosno ova poćanja Hrista Boga našeg koga proslavljajmo zajedno sa Otcem i Duhom svetim i večeras i s jutra i u vjekove vjekova. Amin. Amin. Bože povedi kome vas i svoje poklinje osnice svoga